Velkommen til Danmarks Royale Podcast, Kongehuset bag kulissen, hvor vi hver uge dækker kongehuset kærligt, men kritisk. De sidste mange uger har vi talt om den krise, der brød i kongehuset, efter dronning Margrethe meddelte, at prins Jørgen's børn mistede deres titler. En krise, der jo nok på mange måder hurtigt gik fra at handle om titler til at handle om kommunikation. Og derfor skal vi i denne her uges program også snakke om netop kongehusets måde at kommunikere på. Og øh, den opmærksomme lytter øh, vil nok bemærke, at det igen i denne uge ikke er Jakob Heinl, der sidder bag mikrofonen. Øhm, men derimod øh, mig, Fie Vesten massen. jeg er underholdningschef her på BT, og jeg, vi karrierer her i programmet i denne her uge, mens øh, Jakob Heinl er på en velfortjent ferie efter et, øh, et par hårde uger. Øhm, og til at hjælpe mig igennem ugens udsendelse har vi jo altid en medvært. Og denne her uge er det dig, Mette Villert. Velkommen til. Tak. Jeg har jo bedt dig mig komme ind i dag, fordi du er jo det, jeg sådan med et lidt populært ord vil kalde Instagram-ekspert. Men du kan jo lige få lov at præsentere dig selv. Ja, som sagt, mit navn er Mette Villert, og jeg er social media rådgiver. Jeg har været selvstændig i fjerde og et år, og arbejder rigtig meget blandt andet i min forretning med Instagram. Så man kan sige, at ja, jeg sidder her i dag som med Instagram-brillerne på. Yes, og grunden til, at, at det jo egentlig er, Grunden til, at det egentlig er et interessant perspektiv, det er jo fordi, at så netop kommunikerer rigtig, rigtig meget på Instagram. Cool. Og, øh, og hvis vi lige skal sådan wrap it up. Den her krise har jo fyldt meget de seneste uger, og den fik jo måske sådan et foreløbigt punktum i fredags, da vi på BT kunne skrive, at dronningen og prins Joachim har haft et møde. Og de bad om, om lidt ro til at få styr på situationen. Så, så der er på en eller anden måde et forløbligt punktum, som gør, at vi nu kigger lidt tilbage og i dag nørder lidt ned i det her kommunikative øh, perspektiv. Så med det, øh, inden vi sådan går mere ind i den her krise, mm. hvis du sådan helt kort og overordnet skulle sige noget om kongehusets sådan evne til at kommunikere på Instagram og i det hele taget, hvordan synes du så, at de sådan generelt set klarer sig? Jeg synes faktisk, de klarer sig rigtig, rigtig godt. De formår virkelig at udnytte platformen i forhold til at arbejde med forskellige typer af indhold. De viser, altså hvis man scroller ned ad deres instagram feed, så er det fyldt med mennesker, fordi det er det, kongehuset jo er. Det er personer. Så altså, når man kigger på det og kigger på indholdet og hvilken type slags indhold de deler, så, så giver det sådan et meget alsidigt billede af, hvad er det er, kongehuset står for. Og øh, ja, øh, hvis jeg skulle give dem en, en karakter, hvis vi allerede skal, der, allerede skal være der, i forhold til, hvor jeg står med mine professionelle billeder, så fra et til fem, hvor et er virkelig dårligt, og hvor fem er best in class, så synes jeg faktisk, at altså, jeg vil give dem en, en, en fire, ja. fordi jeg synes, de gør det godt. Jeg følger dem og har fulgt dem lige siden, de selv gik på i, tilbage i 2016, af, sådan for at følge med i, at okay, det er interessant, at et kongehus går ud på Instagram, og hvordan er det så, de vil bruge den kanal. Så de har jo været på også en rejse, men, men der hvor de er i dag, ja, så sker der rigtig mange ting, og de formår samtidig med, at det er en kanal, der udvikler sig hele tiden, men så formår de at blive med og udvikle også deres forskellige indholdsformater. Ja, jeg har jo også bemærket, at de sådan her på det seneste er begyndt at lave reels. Ja, og ja. det har de faktisk gjort i et stykke tid. Nå, okay, ja. det er så mig, der lidt af dansen. Det beklager jeg. Det er godt, jeg har dig med. Så, øh, så ja, så, så som udgangspunkt, rigtig, rigtig flot. Og så skal vi jo selvfølgelig lige... Vi, vi kommer tilbage til det her med, med den generelle kommunikation og det generelle billede på Instagram. Der er mange ting, vi kan snakke om der. Men, men hvis vi lige skal runde den her krise, og de seneste ja. par ugers øh, virak, så øh, var det i hvert fald noget, jeg ikke kunne undgå at bemærke, at, at den dag det hele ligesom brød ud, pressemeddelelsen kom, de her titler... Øh, eller det blev meddelt, at man ville fjerne titlerne, og så kom der jo det her citat, som, som vi kunne udgive og bede til, at, at man var i chok. Mm. Øh, og det var prins Joachim, det var prinsesse Marie, og det var en Alexandra sådan fælles, der gik ud med det. Øh, den meddelelse kom, og så kort tid efter, nogle timer senere, så vidt jeg lige husker det, så deler man øh, på kongehusets Instagram og, og hjemmeside, et billede af prinsesse Marie med sådan en grøn peberfrugt. Øh, og, og senere dagen efter deler man et Instagram-opslag med, dronningen var til forskningens aften i går, og her kan I se nogle billeder fra det. Selvom det var den efterhånden sådan meget omtalt episode, hvor dronningen øh, var på den røde løber, og ikke vidste, hvad det var, Joakim øh, egentlig havde udtrykt. Der tænkte jeg jo, hvad foregår der her? Øh, og hvad, hvad tænkte du, da du så det? Altså da jeg så Marie med, med den her grønne peberfrugt, og hun så sådan lidt underligt ud i hovedet, så tænkte jeg, okay, hvad, hvad sker der? <laughs> øh, hvor er timingen henne? Øh, det var nok en slags indhold, som øh, hvis jeg havde siddet i, i Kongehusets øh, kommunikationsafdeling, så ville jeg have holdt den, øh, det opslag tilbage. Uh, fordi det skulle ikke have været ud på det tidspunkt, når man kiggede tilbage, når man kiggede ud over, hvad var det, der skete på tværs af de forskellige kanaler. Alle talte om det, TV2, BT, Ekstrabladet, Berlinske Politikken, altså alle havde ligesom den her historie på, så det var uh, lidt absurd, at de, de delte det opslag. Og nu kan man sige, at det er jo altid nemt at være bagklog. Uh, det er også derfor, at det er jo fint, vi lige startede med at rose den generelt, men hvorfor tror du, at, man, altså, at sådan nogle opslag overhovedet bliver delt til at starte med? Jeg, det er jo en stor maskine. De er omkring 10 mennesker, hvad jeg har erfaret i deres kommunikationsafdeling. Så, og der skal jo manpower til i forhold til den kadence, de har. De har en ekstrem høj kadence i forhold til udgivelsesfrekvensen. Så der skal jo produceres indhold. Noget af det er det er billeder taget af kronprinsesse Mary, eller det er fotografer, og de laver alle mulige forskellige ting. Så for at få og holde styr, på alle de her historier, så har de en forgrommet, tænker jeg, en contentplan. Altså en plan for, okay, hvad er det, vi skal distribuere af indhold. Det er planlagt langt ud i fremtiden. Så det har jo ligget i contentplanen, at der skulle være det her opslag med Marie, og hun står der, det er ikke sikkert, at de havde vidst, at hun skulle stå med en grøn peberfrugt, men det var ligesom i planen. Så jeg tænker, der muligvis har siddet en, Kommunikationsansvarlig, der ligesom teksten er skrevet, den ligger inde i planen, de har lige afventet et billede, og så er der blevet sagt, nu publicerer vi det her indhold, uden at tænke over, okay, hvad er det, der sker ude omkring de sociale medier. Ja, men bør der ikke være en der, der lige siger, hey, øh, afpublicer, eller siger, den, den skubber vi lige til en anden god gang? Det bør der i høj grad være. Ja. Og det er så ikke sket i det her tilfælde. Jeg tænkte jo også, om det kan være sådan et, hvad kan man sige, forsøg på at, at sige, alt er normalt, vi fortsætter i den, i den normale gænge, og vi, vi deler, som vi altid har gjort, altså netop når der har været en mærkedag eller et arrangement, så deler vi, fordi hvis vi opretholder normalen, så kan det være, at, at det også ligesom gennemsyrer den måde, at folk ser situationen på. Ja. Så er det en sådan strategi, man nogle gange bruger med sådan noget? Det er noget? en strategi, man nogle gange bruger, men her var reaktionen... Øh, og efter dyngene af hele opslaget omkring pressemeddelelsen, at om dronningen havde besluttet at fratage prinserne deres til, der var allerede mobiliseret så meget man siger, vrede i kommentarsbordet, så det har jo en afsmittende effekt på de efterfølgende opslag. Så på en eller anden måde den her, i, det her, i den her kontekst, der, der backfierer det. Det, ja. det, det. det virker simpelthen helt grotesk. Ja. Hvad, hvad synes du med dine, øh, med dine briller på, at de skulle have gjort i stedet for? Altså, i stedet for, så vil jeg have, have trukket øh, alt indholdet, vil jeg have, have haft stanset. Og øh, man kan sige, og så, hvad hedder det lige, okay, vi skal lige have styr på kommunikationen internt, og, hvad, og altså planlagt, okay, hvordan er det så, vi kommer tilbage? Så man kan sige, det der sker øh, i forhold til timingen, det er, at dronningen kommer tilbage og kommer med den her pressemeddelelse om, at hun har øh, ja, hun har øh, hun er ked af det, og øh, hvad hun nu eller skriver i det her opslag, eller det var en pressemeddelelse, der kom ud. Altså, det var der, vi skulle have set hende som person frem for en pressemeddelelse. Så det var det, der skulle ligesom have været kommet tilbage, så vi fik et ansigt på. Ja, så det vil sige, hvis det var dig, der havde haft ansvar for det her. Så havde du faktisk sagt, stop, vi udgiver intet, ja. før der ligesom er styr på, hvad vi vil med den her situation. Præcis. Man kan sige, der, det var onsdag, man meddelte, og det var mandag, dronningen øh, gik ud med pressemeddelelsen. Så, så havde man ligesom haft, haft ro på, og når man så gik ud, så gik man ud med noget, der pegede ind i, i krisen, ja. og havde et, et svar. Ja, så havde man et, et, et modsvar. Ja. Ideelt set så i en, i, en, i en større dansk virksomhed, så man jo ikke have ventet så lang tid, så skulle man have altså, kommet tilbage på krisen inden for relativt kort tid. Øh, der kan være nogle omstændigheder selvfølgelig i kongehuset, der gør, at man ikke nødvendigvis har den, ja, at man vil komme så, tilbage så hurtigt. Men, men om ikke andet, det vil jeg mene vil være modtrækket i ja. forhold til den mobilisering, der skete, særligt på Instagram og øh, i, i kommentarsporet ja. på de posts, jeg har ligesom dykket ned i. Og så nævner du det her med, at man skulle have delt et billede af dronning Margrethe, i stedet for et billede af pressemeddelelsen. Ja. Øhm, hvad havde det gjort, hvis man havde delt et billede? Det havde virket meget mere sympatisk. Det havde virket meget mere i øjenhøjde. Hun, hun, øh, hun slutter også pressemeddelelsen med at skrive dronningen, og, og hele hendes, ja, øh, hendes tiltaleform i, i pressemeddelelsen er på sådan det... Det er en anden, sådan et andet lingo, end det hun plejer, eller det, den måde, de plejer at kommunikere på. Så, så derved så, så vil min sådan faglige anbefaling have været, at, at det havde fungeret rigtig godt med et billede af dronningen. Ikke, at hun skulle sidde og smile, men et, hvor hun sidder i en stol, der er et andet billede, man kunne have brugt. Eller, eller sådan close-up af dronningen, og så med teksten, mm. som vil have skabt selvfølgelig noget attention, altså noget opmærksomhed omkring, okay, her kommer et vigtigt budskab, og så kunne man læse, ligesom, hvad er det, hun siger. Ja. Fordi i øvrigt, de her presset meddelser, når de deler dem. Altså, du kan ikke, du kan ikke læse dem. <laughs> øh, Nej, det er rigtigt, man skal sidde og ja, sige ind, ja, faktisk. Fordi det ja. fungerer godt på Facebook, fordi de deler det samme indhold på begge kanaler. Ja. Så, så man kan sige, der, der er rum for at lave et, et andet indholdskoncept, når der er et format, når der, når der er, når der er nogle, nogle situationer, forhåbentlig, kommer der ikke en tilsvarende situation, men, men, øh, men have indtænkt det her koncept øh, øh, ja. anderledes. Og det skal vi tale mere om senere, det her med, hvordan kan kongehuset ifølge dig, sådan måske tweake deres Instagram lidt, så mm. man er bedre forberedt fremover, hvis der skulle komme kritik. Øhm, men øh, først tager vi lige en skiller, og så har, skal vi tale om noget lidt andet. Ja, fordi en ting er, er, er den måde, Kongehuset øh, forvaltede deres øh, kommunikation på sociale medier, altså Instagram og, og hjemmesiden og hvad de gik ud med. Øh, men der var også hele den strategi, hvis man kan sige det sådan, man har lagt fra Kongehusets side allerede inden det her eksploderede, og hvordan man måske også kommunikerede øh, indad til. Og til at, at snakke lidt om det, så har vi dig med på en telefon, øh, Uffe Lyngå. Det er rigtigt. Ja, hej Uffe. Øhm, tak fordi du er med Du er direktør i øh, det bureau, der hedder Publico Og, øh, og er kommunikationsrådgiver ja. Og har også kommenteret den her sag en lille smule i medierne Det er derfor, jeg har bedt dig om at være med øhm, Og jeg har bemærket, at, øh, at du har kommenteret øh, Den interne kommunikation i Rådhuset i, i, I Kongehuset øh, som, som du mener burde have været øh, grebet anderledes an Kan du prøve at, at fortælle, hvad du mener, man burde have gjort? Ja, nu er det jo altid nemt at være mand, træner, yeah. øhm, når man ikke har været siddet inde i omklædningsrummet. Men øh, det er jo ret åbenlyst, at den interne kommunikation i kongefamiljen ikke har været optimal. Altså når prins Joachim på den ene side har fået oplevelsen af, at han pludselig fik besked med fem dages varsel om en titelafstribning, som han havde indtryk af, først skulle træde i kraft, når hans børn var blevet voksne. Og drønning Margrethe på den anden side, der er blevet overrasket og har undervurderet, hvor berørt hendes søn er blevet over titelafstribningen, så vil jeg da sige, at, øh, den interne kombination har fungeret virkelig skidt. Altså, jeg rådgiver jo normalt øh, private virksomheder og knap så mange øh, kongehuse. Øh, men hvis jeg skal overføre den her sag til min verden, så vil det jo sådan lidt svare til, at en topchef for en stor koncern havde besluttet sig for at degradere en gruppe nøglemedarbejdere nede i et datterselskab, uden at involvere øh, direktøren for det datterselskab. Og det ville også have været, øh, have været mærkeligt. Øh, og hvis de så efterfølgende, direktøren for det hele og for der selskabet, havde taget kommunikationen ud igennem medierne, i stedet for at løse det øh, in-house, så ville det også have, have fremstået endnu værre. Øh, så ja, øh, det er jo først og fremmest et problem i den interne kommunikation, som, jeg, som jo så efterfølgende er blevet til øh, større. Lavet i den eksterne kommunikation. Ja, og nu er der jo ikke nogen af os, der, der helt konkret ved, hvad der egentlig er foregået mellem øh, Kongehusets medlemmer i familien og mellem øh, Hofmarskallen og, og kommunikationsafdelingen. Vi ved jo ikke præcis, Nej. hvad der er foregået. Men, men lad os nu sige, fordi der er jo lidt modstridende meldinger fra, fra Kongehuset og fra Prins Joachim i forhold til tidsperspektiv osv. Men lad os nu sige, at at øh, man har haft luftet det her, fordi det har prins Jokim jo sagt, at man har, og så har man ligesom fundet okay, der er nu en enighed her, vi bliver, vi bliver nok ikke enige forløbig. Altså mener du så, Uffe, skulle man, skulle man simpelthen bare have ventet, også selvom det måske havde taget, lad os sige, det taget et år at finde et eller andet, man kunne blive enige om, skulle man så bare have ventet, til man var sikker på, at man kunne gå ud samlet, eller kan man nå til et punkt, hvor man siger, okay, vi bliver nødt til at bare at melde ud, og så må det udspille sig? Ja, altså sådan vurderet udefra, uden at have nogen form for insight så tænker jeg jo, at man burde have ventet, indtil der har været. Øh, altså til man kunne have fundet en lidt mere fælles fodslag. Fordi en ting er, det ideelle ville selvfølgelig være, at man kunne have talt sig til rette om noget, man kunne blive enige om. Og det er jo så, der er noget, der tyder på, at det ville have været svært i den her sag. Men selv, øh, selv i et scenarie, hvor man har forskellige synspunkter, der ville det jo have været meget mere formudstjenesteligt, hvis man trods alt havde kunne enes om en eller anden form for fælles kommunikationsstrategi, og den kunne jo godt lægge noget plads til, at man havde sine forskellige synspunkter, altså at dronningen følte behov for det her, og at Joachim ideelt set ville have ønsket, at man kunne have udskudt det her til en gang i fremtiden. Det kunne man jo godt på en lidt mere koordineret måde have, have lykkes med at kommunikere. Mm. Og øh, man kan sige... Øh, og så ville man måske også have undgået det her med, at, øh, at de to prinsesser nærmest er ude og sende subtile sviner øh, frem og tilbage øh, til hinanden igennem medierne, i stedet for på en eller anden måde at have løst det, øh, eller kommet, kommet overens med det øh, på et eller andet niveau øh, internt. Ja. Øhm... Udover den interne kommunikation, når du så ser på det her forløb, som, som vi jo lidt talte om, med og jeg her i starten, der jo måske lige nu har et forløb i punktum, er der så andre ting, du ville have gjort anderledes? Øhm, ja, altså man kan sige, det væsentligste er jo sådan set, at, og det er jo altid nemt, når man ikke ved, hvordan kemien er i kongefamilien, men det væsentligste ville jo have været at have samlet... Øhm, samlede sig omkring et bord, og noget frem til en eller anden form for øh, kompromis, eller i hvert fald en, en kommunikation, som alle kunne være en del af. Fordi mm. så, havde vi jo, så havde de jo ikke stået der, hvor de står i dag i hvert fald. Og set udefra, så, har jo været, så synes jeg jo stadigvæk, at man undrer sig lidt over, hvorfor den her, øh, hvad der kan virke som lidt forielet timing, pludselig, altså det her med Jokim, der oplever, at jamen, der var egentlig lavet en aftale om øh, noget, der skulle træde i kraft fra børnene, var 25, og pludselig med fem dages varsel, så er det noget, der skal, så er det noget, der skal kommunikeres, også faktisk inden man har nået at, at, at tale om det. Altså det udfra set, uden at, at vide, hvad der kan skyldes, øh, øh, så virker det jo på en eller anden måde lidt for hastet. Ja. Og som noget, der egentlig ikke har været en efterspørgsel efter. Så jeg oplever ikke, at der i befolkningen eller ude hos væsentlige stakeholder er en efterspørgsel efter en lynhurtig titel af de her prinser og prinsesser. Det er ikke, ikke noget, jeg har oplevet. Selv ikke blandt republikaner eller andre, der måske ikke stemme kritisk over på kongehuset. Så jeg på en eller anden måde undrer mig lidt over, hvorfor det virker som om, det har skulle hastes igennem. Ja. Det har jeg i hvert fald ikke øh, set nogle gode argumenter for. Nej. Øhm. Og altså nu, det skal lige siges, at jeg har forud for den her udsendelse rækt ud til kongerhuset og spurgt, om de havde lyst til at være med i den her udsendelse. Det ville jo være spændende at snakke med Lene Balleby, kommunikationschef, om nogle af de her emner. Kongehuset havde ikke lyst til at medvirke, men Lene Balleby har givet et interview til Kommunikationsforum i det her forløb hvor hun øh, sætter nogle ord på, på den indsats, øh, de har bedrevet. Og hun, hun siger ligesom, at øh, de har været godt forberedte, og at øh, der ikke øh, er nogen øh, røde ører på den måde. Øhm, Uffe, hvad tænker du om det? Altså, jeg synes jo, godt forberedt kan jo dække over mange ting, men, men, men synes du, at den her kommunikationsindsats er, er bare øh, TUg? Nej, nej, altså... Lige det der øh, citat fra Lene Balleby det synes jeg får hende til at lyde lidt som komiske ali. Øh, fordi at øh, man kan sige, når man har to prinsisser, som igen medierne sender øh, subtile sviner frem og tilbage øh, til hinanden, så er det meget svært at se, at det skulle være et resultat af, at man har været godt forberedt. Øh, set ud øh, jeg ved jo ikke, hvad der kan være øh, inde bagved, men set ud der, der virker det jo et eller andet sted. Øh, meget ukoordineret og ikke særlig godt forberedt. Ja, jeg tænker jo også selv, øh, dronningen på Den Røde Løber, øh, det interview, vi nok alle sammen har set, øh, hvor hun ligesom får meddelt, at hun ikke har set den kritik, der har været endnu. Øh, vil man ikke øh, under normal omstændigheder være blevet forberedt på sådan noget? Jo, det, det undrer jeg mig nemlig også over, fordi havde det nu været en... en øh, en privat virksomhed, jamen så havde øh, medietræning jo formentlig involveret øh, kritisk interview, øh, kritiske spørgsmål og så videre en træning i, hvad er det for nogle issues, vi skal forberede os på? Øh, hvad er det, hvor vi godt kan svare? Hvad er det, hvor vi skal undvige på at svare? Øh, og så videre. Men det er jo på en måde uvandt, øh, i både i danske medier og i Kongehuset med den her lidt, det her kritiske spotlys. Mm. Det virker både som om, det er lidt øh, uvant for journalisterne, men jo i tid også uvant for for dronningen og for resten af kongehuset og skulle forholde sig til sådan en lidt semikritisk opmærksomhed. Og, øhm, og jeg så det også over, at, det den her, sådan, øh, altså, at dronningen virkede meget overrasket over at få det her spørgsmål. Ja. Som om hun nærmest ikke havde, var, var, var opdateret ja. på, øhm, øhm, hvordan øh, Joachim øh, oplevede det her. Og man kan sige, at en ting er, at hun ikke selv har siddet og fulgt med i det, men øhm, der synes jeg på en eller anden måde, der må det jo være den her kommunikationsafdeling med øh, 10 mennesker, I sidder og taler om, opgave at brive godt nok på, at jamen, hvis du skal ud til en offentlig event, hvor der vil være journalister, så kan du nok godt forvente, at der kommer et eller andet på det her. Ja. Øhm, så hvad er det lige, du skal svare der? Ja. Øhm, så det, det virkede lidt som om, at det var sådan lidt øhm, medietræning for, for rullende kamera, vi var vidner til der. Ja. Man kan sige på positiv side, hvis man skal finde noget positivt i det, så er det måske, at vi i Danmark øh, ikke har et kongehus med øh, en masse dårlige sager i bagagen. Vi har ikke en meget øh, bisk øh, kri og, og kritisk presse, der hele tiden jager negative historier om kongehuset. Så på en måde så er der jo noget positivt ved, at, øh, at, at det virker uvandt fra begge sider. Ja, nu øh, bryster vi at jo af at være både kærlige og kritiske i det her program, for eksempel. Men, men det har du ret i, Uffe, at det her med at, at, være, at gå kritisk til kongehus, er ikke noget, man, man gør så tit. Og, og med det, det altså, man, man kan sige, det spiller måske meget godt i tråd med, at, at, at den Instagram-profil og de sociale medier, den måde, man går ud der, at man heller ikke er vant til at skulle tænke på kritik egentlig. Overhovedet ikke. Nej. Altså, man kan sige, at et, et, de har jo taget et... et, et et fravalg, fordi de kommenterer jo ikke på folks opslag eller på kommentarerne, øh, så, så de har jo, og de har en plan, det er tydeligt øh, i forhold til deres tilstedeværelse. Så, øh, men, men, der var jo lidt også i forhold til af hele sagen omkring Hårgulfsholm, hvor hvor man godt kunne se, der var også nogle ting, der ikke sådan spillet optimalt. Ja. Og, så. og det kan man jo sige nu, jeg ved ikke, om man kan sige, det, at det bliver sådan en uh, præcedens, men nu har man jo så i hvert fald gået ud og svaret på kritikken, altså både dronningen og, og kongeprinsesse Mary. Men, men uh, tror jeg, det bliver ligesom fremtiden af kongehuset, bliver nødt til at vende sig til decideret at gå kritik i møde? Måske endda også på deres Instagram-profil, altså at være, i, være i dialog med brugerne, eller det er det utænkeligt, når det er et kongehus? Altså, jeg, jeg, de, går ikke, de kommer ikke til at gå i dialog med brugerne, Uh, men de kan gøre noget i forhold til at åbne op for, hver, hvad er det for en type indhold, de ligesom lægger ud eller deler, når der er, hvis, for, hvis, hvis der kommer en, en lignende sag en anden gang, uh, som er måske uh, mere fagnende. Uh, når det så er sagt, så, uh, så kan man sige, de er jo også på en rejse, og de har jo bevæget sig hen, for man kan sige, de er jo, den kongelige institution er jo meget, sådan, er jo meget formelt, der er en, en, et kodex, og øh, i det øjeblik, de vælger at gå på de sociale medier, øh, så åbner de jo lidt mere op for, hvad er det, der sker bag ved kongehusets fasade. Og der har de været på en, en, en ret stor øh, rejse her, øh, henover ja, siden 16. Og det, man is, det, jeg har noteret mig særligt inden for de seneste år, det er, at øh, der sker nogle ting, hvor blandt andet øh, kronprinsesse Mary, da hun bliver 50 år, der, der deler hun et billede hvor point of view er at hun sidder i en sofa Det er, man kan ikke se hendes ben men man kan se at hun man føler at man sidder på hendes plads og så tager hun et billede af en buket blomster og så har man øh, bagtæppet kan man sige, af vinduerne ind for øh, der hvor de bor så vi er hjemme. altså vi er meget vi er, vi er privat er simpelthen ekstremt private ja ekstrem ja. private da jeg ser det, så tænker jeg, okay, der er et skifte på vej, så man kan sige, den her officielle person, de har været, det meget formaliseret indholdet, det hele er, er styret, der begynder man lige pludselig at åbne op. Og så efter nogle måneder, øh, datumæssigt kan jeg ikke lige huske det, men der var Royal Run på et eller andet tidspunkt i, i maj måned i Danmark, øh, og øh, der sker der et skifte i forhold til, at man lige pludselig følger krumprinsen i bilen øh, på vej et eller andet sted hen, og, og Mary er i kroneprinsen Mary er i colling. og der er der er formen, teksten, det er jeg-form. Og så, jeg, jeg undrede mig ret meget over, okay, hvad, hvad er de, de tester nogle formater nu, eller er, ja. det, et, et, er det et bevidst valg? Uh, for vi kom virkelig tæt på, uh, og uh, følte nærmest, at de var, deres, de var rapporter, uh, og delte ud af, hvordan, uh, hvordan det foregik. Uh, så der sker nogle ting, og man kan sige, at de åbner mere og mere op for scenetæppet, og giver... En, altså, tidligere gav de ikke noget af sig selv men nu giver de jo måske ja, 1-2% af sig selv i forhold til det private ja. så når man begynder at åbne op i forhold til at give mere af sig selv så skal man jo også tænke på hvordan er det så man agerer når der er en, en, en overophedning eller en krise eller hvad vi nu det her det er jo en reelt krise mm. hvordan er det så man håndterer den øh, i forhold til ens øh, følgere ja. Altså, så mener du, at man eksempelvis, nu tænk, hvis vi skal snakke om det interview med dronningen, som, som du også var inde på, Uffe. Altså, mener I, at kongehuset for eksempel selv burde have delt det interview, for, eller, eller delt, øh, altså, for ligesom at, at vise, om her svarer dronningen? Jeg synes ikke, at de skulle have delt det interview. Nej. Det tænker jeg ikke. Jeg ved ikke, om Uffe har en anden holdning, men øh, det tænker jeg ikke. Nej. Nej, altså jeg tænker, at det vil være meget moderne. Altså jeg, jeg ser sådan lidt en moderniseringsproces øh, øh, spille sig ud øh, øh, nu og i de kommende år, som jo sikkert vil accelerere, når, når kronprinsen engang øh, skal tage over efter sin mor. Og, øh, og der kan det da godt være, hvis vi først får der 15 år, at man så kunne forestille sig, at en tilsvarende fremtidig krise ville blive håndteret. Lidt mere ligesom en virksomhed vil gøre, at jamen, nu stiller vi faktisk tager vi selv en initiativ til mm. at stille op til et øh, tv-interview et øh, i en blød sofa øh, eller lignende. Øh, men jeg tænker, det vil trods alt være en, en lidt for hastig udvikling, hvis dronningen pludselig øh, skulle til at agere på den måde. Men simpelthen 15 år, altså, det tænker jeg ud en meget lang tid i dag. De jeg jeg synes, tror heller ikke, jeg tror ikke, der kommer til at gå 15. Ej, okay. år. Ej, det ved jeg ikke. Ja, nu må vi se. Det kan være det var også det, jeg... mere, fordi jeg, ja. havde jeg ikke lyst til at være ham der sad og sagde, at jeg troede, at dronningen ville, øh, ville afgå Nej, øh, inden for 15 år. Så det var mere derfor, at jeg vil lige give en lang Nå, okay. <laughs> <laughs> Men I er ligesom enige om, måske, at Men... det er det først i, i krumrands parrets tid, at vi kommer til at se måske et, et større skifte i, hvordan man håndterer pressen på den måde. Ja. ja. Øhm, I den øh, forbindelse, kunne jeg godt tænke mig at egentlig at høre. Øh, Hører jeg til. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at når vi journalister øh, skriver om de her sager, så er øh, kongehuset jo svært tilgængeligt. Man ringer jo ikke, hvis nu, som du siger, Uffe, hvis det var en, en, en virksomhed, så ville vi jo ringe og forsøge at få fat i den toplider. Øh, måske vil man ikke få fat i den person, så kunne man måske få nogle citater fra presseafdelingen eller et eller andet. Og her er det jo på samme måde. Vi går gennem kongehusets presseafdeling. Og øh, det er jo meget, meget, meget sjældent, at der overhovedet kommer noget fra dem. Der har så kommet lidt citater i den her forbindelse, men det er jo sjældent, at man lige kan få en, et royal medlem i røret og stille kritiske spørgsmål. Og derfor bliver det jo også sådan en jagt, som det lidt fremstår også i den her sag, at folk står på trappen til Folketingets åbning, og vi er med dronningen til Forskningsaften for at spørge hende om noget, der ikke handler om Forskningsaften. For det bliver jo lidt den eneste mulighed. Øhm. Uffe, hvad tænker du, at, at det her med, at man er så lukket i sin kommunikation overfor pressen, har betydning i sådan en krise? Altså, vil det ikke være bedre for dem bare at sige, det gør andre jo nogle gange sige, fint, så stiller vi op hos ø, Ekstrabladet eller BT eller TV2, og så kan I stille mig spørgsmål, og så går jeg videre. Havde det ikke afbedret det bedre? Altså jeg tror egentlig på nogen måde, så er der nogle fordele ved at være kongehus, når der kommer sådan en krise, fordi forventningen netop ikke er, at man skal øh, tage på rundtur og lægge sagen fuldstændig død øh, igennem øh, kritiske interviews med en række medier. Så der, kan man sige, der skal man fastholde øh, mere kontrol, og det tror jeg egentlig også alle, øh, der bakker op om kongehuset, er interesseret i, at man trods alt kører en noget mere centralt styret, noget mere kontrolleret kommunikationsstil, også selvom at vi rejser ind i fremtiden. Så det, det, det tænker jeg egentlig, at man skal fastholde. Ja. Fordi på en eller anden måde, så er der også et eller andet med, at hvis vi, hvis vi finder for mange fly, fejl øh, og mangler, som den her serie jo også lidt har udstillet øh, i Kongehuset, så bliver det svære og sværere at øh, bevare den opbakning, som der jo stadigvæk i, i høj grad er i befolkningen til Kongehuset. Ikke? Øhm. Og, øh... og så er der jo noget med også at... Undskyld. Jamen, det gør, ikke, det gør ikke noget for bare at tale ud. Jamen, altså... Øhm, jeg sidder bare og tænker over, hvad det er, så var de skulle gøre fra nu af. Øhm, og, øhm, og det, jeg egentlig tænker, det er, at jeg, altså, at jeg mener ikke, de skal kommunikere mere eksternt om den her sag. Altså, der er sikkert behov for en masse intern kommunikation og måske en familieterapeut eller hvad ved jeg, men, hvor de taler så tættere på hinanden. Men jeg vil da klart råde familien til at holde mund øh, fra nu af. Øhm, det synes jeg ikke, også du fordi, skal at, sige, ja, Uffe, for vi vil jo gerne have interviews, men, men fair nok. <laughs> ja, men det er rigtigt. Ja. Men nej, men altså grunden til, at jeg også øh, siger det, det fordi at øh, der er, altså man, i sådan en krisesager, der taler man nogle gange om, om der er en, at man kan være lavet af teflon eller af velcro. Øhm, og, øhm, og der tænker jeg egentlig, at Kongehuset, har lavet ret meget af Teflon, altså hvor tingene præller af, øhm, fordi så mange sager har der ikke været. Øhm, og øhm, når man har Teflon, nej, undskyld, når man har på sig, så sidder alle bolde, der bliver kastet fra både med modspiller modspillere, ligesom faste, altså, det kan man måske sige i tilfældet med. Søren han her i den aktuelle velkamp, hvor han ser, jeg dårlige sager har gjort det, selv små sager som en almindelig talemåde med hørdinger og indianere det pludselig kan blive et problem. Så sådan er det, når man har lavet velcro. Men i, i, efter min mening, så er kongefamilien stadigvæk lavet et tæfron. Altså ja. De har meget få dårlige sager, og de nyder generelt stor opbakning i befolkningen. Så selvom vi på en eller anden måde har fået et indblik i, at, at relationerne internt i kongehuset ikke er, som vi måske kunne have drømt om, så tror jeg ikke på, at den her sag den kommer til at gøre langvejs skade på kongehusets Springs. Så jeg tænker, at de skal bruge kræfterne på at tale grundigt sammen internt, og så i øvrigt uh, lukke med uh, eksternt, hvis de spørger mig. Det kan må supplere. Ja, du må gerne supplere med. Dem. Ja, fordi det, for at supplere Uffe, så, øh, så er det også det. Altså det, man ser, det er jo, at det er jo faktisk en brede befolkning, der, der betragter det med, at øh, prins Joachim's børn får frataget øh, deres titler, at det egentlig er et godt træk. Det er jo timingen, der vi kan tale om, men, men generelt så er der jo en, en stor, enorm stor opbakning til dronningen, og, og det hun, den hendes måde at agere på, eller reagere på. Så, øh, så på den måde, så tænker jeg også, ja, det giver jo god mening, hvis det til gengæld havde været prins Joachim, der ligesom måske havde vind i sejlen i forhold til, at folk, de synes, at det var meget, meget synd for ham, så kunne det jo godt være, at, at man skulle gøre et eller andet, men, men her, hvor, hvor den brede befolkning er ligesom på dronningens side, så, ja, så er det øh, lukscen. Så ligger det sig igen. Ja, ja. så ligger det sig igen, øh, og så skal de bag, tilbage til de kongelige gemakker, og måske justere en, en indholdsplan, og hvad de nu ellers går og laver, i forhold til at, at øh, nu skal de tilbage på sporet. Men må jeg så ikke lige stille et spørgsmål? Øh, jeg tænker også, som journalist, at øh, det ved, at for os ind på BT. Vi, vi vil da meget gerne skrive mere, altså vi er da på, hvad har de talt om på det møde, og hvad kommer der til at ske nu? Og, øh, og man kan sige, at kongefamilien, øh, der kommer på et tidspunkt nogle arrangementer, hvor de vil være samlet, om øhm, man kan sige, så uvenner i gårsøgnen, de har været, så vil man jo spørge, okay, er alt godt igen, og sådan noget. Vil, vil det ikke være smart at gøre et eller andet samlet? for at sådan lukke den ned? Eller, eller mener I, at den er lukket ned nu, og så skal de bare fortsætte som om, at nu er vi altså, tilbage til normalen? Jeg håber, at får formår at lukke ja. den ned nu. Ja. Og du er enig, for kan ja, jeg næsten og forstå. Det, og det, ja, og det, det tror jeg også ville være mit råd, fordi øh, jeg tænker ikke, de kan vinde noget på at holde den her sag i live i længere tid. Øh, og det er jo rigtigt nok, at, øh, at spørgsmålene vil sikkert komme, når de på et tidspunkt igen er samlet men forhåbentlig de, kan vi håbe, at de er et bedre sted, øh, også i deres indbyrdes øh, relationer, så de i højere grad på en eller anden måde kan åne den, den relation, de nu engang har på det tidspunkt, øh, og kan sige noget, der er, kommer fra et øh, ærligt sted om, øh, hvordan de har det, øh, ja. og at vi forhåbentlig kan blive betrykket i, at, øh, at de har fået det bedre, eller har talt sig lidt tættere på hinanden om ikke andet. Ja. Det kan vi jo håbe. Og hvis vi vender blikket øh, mod England, øh, og det øh, kongehus i England, så kan vi jo se, at hvordan, øh, altså, den er jo ikke blevet lukket mellem prins, prins Harry og, og øh, prins William. Der kører jo, det bliver jo ved, den er ongoing i forhold til den øh, dispute, de har. Øh, så så øh, det giver jo så grobunden for journalisterne til at blive ved med at grave i historierne. Men på et eller andet tidspunkt, ja, så, tror jeg det, så skal man ligesom lukke den for at prøve at, at komme videre. Ja, jamen det bliver ja, spændende at se, hvad... Og på en men... eller anden måde, så er, det jo et, så er det jo sådan lidt... Kan det måske tjene som et skrækeksempel for det danske kongehus? Få, øhm, hvad det kan gøre ved hele institutionens øh, image og omdømme, øhm, hvis ikke man får bilagt de her stridigheder... Øh, men det er ved med at bære branden til bålet, så, øhm, så, kan det, så, så kan man jo kigge til England og se, hvor galt det næsten kan gå. ikke? Ja. Så jeres ekspertråd, luk ned herfra, og så lad os journalister om at stille nogle spørgsmål og have et godt svar parat, og så, så er det det. Ja, yes. Jamen, øhm, det vil være en kortsigtet strategi i hvert fald, ja. Super. Øhm, Uffe, jeg vil sige tak, fordi at du var med på en telefon. Øh, det var dejligt at have dig igennem, og tak for din... Øh, det gode råd til Kongerhusset. God dag til dig. God Hej. Hej. Nå, Mette, øh, jeg har faktisk et, øh, et opfølgende spørgsmål til dig i forhold til, til, til Instagram i den her krise. Lige for ja. at runde den helt af øh, med dig. Øh, og det er fordi... I det her interview, Lene Balleby har givet til kommunikationsforum, der, øh, der bliver hun også forholdt det her med dronningens svar på den, øh, på den røde løber. Øh, og, øh, og der vil jeg bare lige læse op, det Lene Balleby siger. Hun siger, at dronningen giver et skarpt svar på det, der handler om kongehusets nye titler, men hun bliver mere tøvende, da det kommer til at handle om børnene. Det skyldes, at det første handler om institutionen, hvor hun taler som statsoverhovedet. Der, hvor det handler om det personlige, tøver dronningen, og det bliver svært for hende. Og det er jo ligesom på en eller anden måde sådan, en vi distancerer mellem dronning og mor, øh, far, mor øh, Det farmor, eller svigermor. Versus den private yeah. og der, øh, formidling. Og ja. der snakker du jo netop om det her med, hvor privat man er blevet på Instagram. Øhm, og med tanke på det, kan man så godt lave den her distinktion? Øh, stadigvæk mener du? Æh, det mener jeg stadigvæk, man kan. Men ja. jeg tænker, at. Øh, Kongehuset skal tilbage til øh, ja, maskinrummet eller de kongelige marker og, og, og måske lige kigge ind i deres øh, social media-strategi i forhold til, at, hvor er vi henne og hvor er det vi gerne bevæge os hen. Fordi så er vi tilbage til, som jeg nævnte tidligere, det der med, okay hvis vi begynder at åbne op øh, i forhold til, at, at vi giver noget mere af os selv øh, som privatpersoner, så, øh, så sker der jo det, at det forpligter. Mm. Så, øhm, så, så der er nogle, nogle overvejelser i forhold til ens tilstedeværelse, man, at de skal gøre sig klart. Ja, du var lidt inde på det tidligere, det her med i forhold til det kritiske, og hvordan man så griber det an. Ja, øhm. der er i hvert fald behov for, øh, at der måske bliver lavet en, øh, en øh, krisestrategi i forhold til, hvordan, øh, hvordan håndterer vi det her, en, en, hvis der potentielt øh, opstår en lignende situation en anden gang. Ja. Hvordan går vi så til markedet? Ja, fordi det har vi også talt lidt om, det her med Harlufsholm, øh, mm. så vi lidt det samme billede, at der fortsatte man også, som om intet var hent, øh, ja. og så udgav man en pressemeddelelse øh, med nogle ord fra kronprinsparet for eksempel, Lige øh, ligesom det også er tilfældet her. Øh, og nu ved jeg jo, vi har jo talt lidt sammen inden det her program, øh, der nævnte du jo faktisk Mette Frederiksen, ja. øh, som måske det gode eksempel, Kongehuset kongehuset kunne kigge på i forhold til at kunne kunne anerkende fejl eller kunne, kunne hvad kan man sige, tage, tage kritiske ting op, også på den platform. Ja, og det, det formår, hvad hedder det, jeg synes, Mette Frederiksen, hun gør, det, hun gør det rigtig godt. Hun har nogle dygtige mennesker, der hjælper hende med hendes tilstedeværelse. Og helt konkret, så sker der jo det, at hun er sammen med Søren P.P. Poulsen og Jakob Ellemann i et studie, i Odense i weekenden hos TV2, hvor der er den her debat, og hvor hun kommer med nogle ting, der faktisk ikke var helt korrekte øh, over mod, hvad der stod øh, i forhold til skattepolitikken og Venstre. Men øh, hun tager ved lære og reagerer øh, meget kort tid efter, at øh, debatten er afsluttet med at dele et opslag, hvor hun sidder i ministerbilen på vej øh, tilbage til København og har skrevet et opslag og erkender, hun har gjort noget, altså hun har sagt noget der er forkert. Mm. Så hun, øh, hun bruger de her ting og at reagere hurtigt og det fungerer godt i hvert fald i forhold til hende. Ja, men kongehus kan vel ikke gøre det helt samme? Naturligvis Nej. ikke. Nej. Så hvad vil dit bud være i forhold til? Hvad skal de så gøre fremover hvis hvis der lad os sige, at komme en ny krise eller den her eller Harløvesholm? Hvordan vil de skulle dele på Instagram i sådan en situation en anden gang? Altså jeg tænker i forhold til formatet, de her pressemeddelelser. Særligt den sidste, i forhold til, hvor, hvor dronningen var, blev lige pludselig også mere personligt. Altså, tænk på formatet. Lav det om, så det også afviger i forhold til at eksempelvis en pressemeddelelse om, at prinsesse, eller ikke undskyld, ikke prinsesse, men Shinto Abe i Japan, at han, han, han døde. Så man, man, man har en en, en, anden, en anden form for indholdsformat, mm. der er mere, øh, mere i øjenhøjde på en eller anden måde. Mere personlig. Mm. Uden selvfølgelig, at, at, at dronningen nødvendigvis, jeg kan ikke se hende stå og tale i forhold til øh, sige noget i, og der bliver lavet en, en video med hende. Øh, men et andet format. Ja, så vi får nok ikke dronningen at se en eller anden story, hvor hun siger, Hej danskere, nu skal I høre... Det var Nej. lidt ærgerligt, det der ja. skete, men jeg er ked af det. Men, men man kunne det måske vi gøre... heller ikke. det ønsker vi jo heller ikke. Nej, hun skal være ophøjet. Det skal hun. Ja. Der skal stadigvæk være en eller anden form for mystik omkring den her institution. Vi, vi skal ikke vide det hele. Nej. Og øh, nu parkerer vi lige krisen. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig her til sidst, det, øh, for vi skal egentlig så småt til at, at tage rundt programmet af inden længe. Øh, I forhold til Kongehusets fremtid på de her kanaler, du har lidt, øh, du har lidt været inde på, at at man nok udvikler sig løbende osv., men, men, øh, men, men tror du vi kommer til at se nogle markante forandringer? Altså nu har vi nævnt England, tror du vi kunne forestille sig at øh, man kunne forestille sig krumprandsparet fik deres egen Instagram, at man måske sådan fokuserede endnu mere på dem, eller kunne vi forestille kunne man forestille sig at der skete andre ting på deres sociale platform, hvor man egentlig udvider endnu mere? Det var faktisk et godt, det havde jeg ikke selv tænkt over, men man kunne faktisk, jeg kunne godt forestille mig, at gruneprinciparen fik deres egen kanal mm. øh, til, eller deres egen profil, hvor de ligesom kunne endnu i højere grad forme deres historiefortælling. Også fordi den afviger jo det spor, de ligesom kører ud af, frem i forhold til, hvordan at dronningens historie er formidlet, ja. så, så kunne der være, det kunne være interessant, hvis de ligesom fik deres egen profil. Ja, for de har jo en lidt anden stil. Ikke? Det altså har mere de har en helt, direkte. helt anden stil. Ja. Ja. Så det kunne, jeg, det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Og øh, ja, jeg tror også, at der vil være en masse, der vil naturligvis også følge den profil. Det tror jeg, jeg vil være så, en af dem. Ja, altså, ja. Så opfordring øh, hermed gå hermed, videre, hvis øh, I lytter med ind i kongehuset. Øh, kronprinsparer kan fint få deres egen profil, så skal vi nok øh, følge med i den. Så er der i hvert fald to følgere. Ja, og apropos kronprinsparer, så har vi et lille format i den her podcast, øh, vi kalder ugens reale krølle. Øh, men vi tager lige en skiller først. Yes, fordi nu har vi talt så meget om krise og kommunikation og alt det her, øhm, men hvis der en vi faktisk overhovedet ikke har sådan snakket særlig meget om eller hørt noget fra i lang, lang, lang tid, så det er det jo kun Frederik. Øhm, og, øhm, og jeg vil lige spille et lille klip, fordi sidst vi hørte ham snakke, der sagde han faktisk det her. Every dollar spent on putting the world back on a stable climate trajectory is literally an investment. Altså det må man jo sige øh, er noget lidt andet end det, vi har talt om de seneste uger. Det her er fra Kronprins klimatale i New York, mm. øh, som var her i, i midten af september. Og siden har han jo faktisk været nærmest øh, forsvundet. Altså han var med til Folketingets åbning, men han har, ikke, han har ikke haft nogen planer i kalenderen. Så der har ikke været nogen mulighed for ligesom at passe ham op. Og vi har ikke hørt noget fra ham på sociale medier eller noget som helst. Han har været på en privat sejltur, ved vi. Øhm, Perfekt timing. Jam, jeg tænker også, er det ikke meget smart tænkt? Det er meget godt. Ja, nu ja. Ved, vi ved selvfølgelig ikke, om det er fuldstændig overlagt, eller om det er helt tilfældigt. Det, det, skal vi ikke, det kan vi ikke gidsne om. Men, øh, men jeg tænker da, at han er sluppet fint udenom den her. Det må man sige ja til. Ja. Han, øh, der har de øh, skubbet kronprinsesse Mary frem i forhold til hendes... Øh, ja... Øh, hendes øh, tale eller tale med pressen i forbindelse med hendes øh, deltagelse på en. Var det en messe i Ørksnehavn? Ja, ja, den tog hun ligesom, og så har ja. han, øh, han. Hun er jo også, hvis vi skal være ærlige, den, den, måske den bedste taler af de to. Ja, ikke? og er jo ekstremt populær. Ja. Så, øh, så på en eller anden måde, så, så kunne det måske give god mening. Ja. Øh, men øh, ja, øh, kronprinsen, han. Øh, han, øh, han lever under radaren lige nu, ja. og øh, ja, vi må se, hvad der sker, når han kommer tilbage og har en eller anden øh, ja, offentlig øh, Altså, vi kan i hvert fald love øh, til side, og vi, vi gerne vil forsøge at, at snakke lidt med ham, hvis det bliver muligt. Ja. Og så kan det jo være, at Jacob Hegn vil, vil undersøge nærmere i næste uge, hvor han egentlig, øh, hvor han egentlig er lige nu. Øh, den er hermed givet videre til dig, Jacob, hvis du lytter med. Og... Øh, vi er ved at være nede ved vejs ende med det. Tusind tak, fordi du var med. Tak for invitationen. Og jeg gjorde os lidt klogere på Kongehusets Instagram. Det kan være, vi hiver dig en anden god gang. Det skal øhm, I bare gøre. Og tal jer derude. Tusind tak, fordi I lyttede med. Og øh, næste uge kan jeg berolige alle sammen med, at øh, den gode Jacob Heinl, han er tilbage her ved mikrofonen øh, på sin plads. Og, øh, og indtil da må I have det rigtig godt. Tak, fordi I lyttede med. Og Gud bevarer Danmark.